Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar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 أشهد أن محمد رحمن رسله، أشهد أن Uh oh! الحمد لله الذي جعل الإسلام لنا دينا وخلق الإيمان نورا لقلوبنا قلوبنا أشهد أن لا إله إلا الله جل ربنا وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث إلينا Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu biahsan ila yawmil jajah Amma ba'du Fayaibadallah Uusikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqad fazal mutaqoon أنزل واسمعوا ما قال ربكم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا Salaamul Aazim. Alhamdulillah. Sama alhamdulillah. Kalau yang manjatkan puji senarai syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala. Dat anu perantis urang musik malikun urang urus urang sehingga urang. Bisa di alam dunia berlimpah keberbagai nikmat di Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya pantasna pikir Senantiasa manjatkan puji senarang syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala Anugas maparinan berbagai bentuk kanikmatan ke orang sadayatna Utamana Allah maparinkan ke orang nikmat iman Sarang nikmat islam Orang sadayana Diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala daya deui iwal tingal bogaan tujuan illal ya'budun iwalti sadayana ngabdikkeun diri Kehargat Allah Subhanahu wa taala sholawat sareng salam mugia salamina dilimpah curahkan ka panutan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilak Salawat salam-salam Mugiyah dikuculkan, dikocorkan Kakula warga'na nabi Para sahabat, para tabi'in Atba'u tabi'in Tugdugi ka ulang sadayakna Hadirin sedang jumlah ah Rahmatumullah Sakumaha kauling aku ulang sadayakna Di antara rukul khutbah Nyaita khatib Kudu nyampaikan wasiat Kutakwa taqwa sadaya jamaahna ulantaran darang itu simkuring dinaya saat sejak nyampaikan kesadaya hayu orang tingkatkan orang memoleh keimanan jimkat taqwaan orang ke Allah subhanahu wa ta'ala sabab kaya jalan selamatan hirup orang baik di alam dunia Atanapismawanan ke di akhirat Iwalti ku orang taqwa Ka Allah subhanahu wa ta'ala Taqwa dinaharti Ngejaga sakabeh Pindakan ucapan perbuatan orang Supaya ulah ngalanggar Karena naon al dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala Anulamun etak Selainah dilanggar ku orang Dipastikan orang bakal kena ...bakal di ku Allah karena siksa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahimin dahli. Ku marikisakitu. Uram pelihara iya katakuan ku urang sadayakna. Uram pelihara kaimanan iya ku urang sadayakna. Sehingga lagun urang ngepikirkan ka mautna. Kuduk ngetepan dina kayan iman, dina kayan islam. Hadirin sidang jum'ah rahmakumullah. Dina muqaddima khutbah nembé kuring ngaoskeun salah sawios ayat tina surat al-Isra. Anu ieu ayat téh kacida pisan mundalna ku urang sadayana sabab ieu ayat téh ngarupakeun papatah ti Allah Subhanahu wa taala, strategi mun niatkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka jalma-jalma iman kumaha cara nandangan dina ieu kahirupan. Allah ningakeun dina ieu ayat waqul li ibadi yaqul lati hiya ahsan ucapkeun ku anjeun Muhammad li ibadi ka hamba-hamba kami yaqul lati hiya ahsan maranehana kudu nyaritakeun lamun nyarita hiya ahsan kudu az, kudu leuwih alus kudu ihsan Inna as-shaythana satmana yang zamu senantiasa bakal ngimbulkeun kariweuhan bakal ngimbulkeun cek bahasa aing mah provokasi di antara maranehanana ucapan Inna as-shaythana satmana syaitan kana lil insani ka manusa agung war mubina eta jelas upami nguran mengingatkan ia ayat berdasarkan salah satu tafsir tong tebih tebih nyariuskan tidak tafsir jalan ia ayat Allah mengingatkan kakang-kakang Nabi Muhammad S.A.W hei Muhammad ucapkan ke hamba, -hamba kami dina mensikapi jalan-jalan kalafir ya ladih ia ahsan Lamun nyarita, punu punca cerita alu-alu. Kajen tengin jalan manuk kapi, punu lebih alu, punu lebih bisa mencegah karena dampak akan bakal muncul pina, ucapan-ucapan jalmaan kubur genaan anjing. Sabab setan teng bakal senantiasa. Nimbulkan perselisihan, nimbulkan provokasi tina ucapan Arangin. Lamun Anjing salah nyarita, kajal mengupur, nubakal terjadi iyalma ya kupur muang nari makan ucapan Arangin. Justru sebaliknya, kajal ma Anukupur pasti bakal senanti asa menyerang ke Anjing. Upa meninggal karena tafsir ibnu Abbas tanwirul mukbas. Ia ayat teh Saul Ibnu Abbas pamberkenaan jeung sikap Umar anu provokatif anu kaprovokasi anu kaprovokasi ucapan jalma-jalma kubur. Jadi gimana teh Killah bin Ibnu Abbas mah kulli ibad ucapkeun ka hamba kami, Ya Umar yaqul latihi ahsan Umar anjeun teh kudu katomu kasian ku ucapan jalma kubur. Sebab jalma nu bakal senantiasa biasa dina pasti bakal naon nimbulkeun kana permusuhan Allah ngelingat kagungdina ieu talak afik Umar kudu bersikap sebagai jalma anu mahir dina nyaritakeun diplomasi jeung lamun anu tadi mah Berbicara jalan mengucap sahaja umat Islam munding alus tidak nyaritakut kepentingan kepentingan nena menghadapi jalma-jalma luhupun. Namun sababna kurang kudu nyaritaan halus. Atau nabi kurang tinggal tidak ia ayat ayat til ayat salawara kata kunci dina ayat nyata disebut kahidiah ibadat hamba-hamba Allah. Nuka dua naon dina kaut, ceritaan. Nuka tilu, dina kata ahsan. Nuka opat, dina nyeritakan perangkap atanapi godaan-godaan setiap. lamun ditinggal tinggal, dina kata ibad. Ibad yang seluruh hamba manusia. Lain sahukur, jaman iman mungkur, Jaman mungkur jaman mungkul, jaman mungkul, jaman mungkul, jaman mungkul, jaman mungkul jaman termasuk kana hamba-hamba ke Allah. dengan ari jalma nu kufur mah jalma nolak kana keimanan ka Allah, ari jalma nu iman hamba anu turut kana sagala paréntahkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. ayat teh berbicara nyarita ke yen kabeh manusia di, lamun di ukuran hirup hayang salamat, karena manusia moal pasti kana kepentingan jeung kahayang, maka dina ngawujudkeun kepentingan jeung kahayang teh Ulusin pada arus-arus Ulah karena Ayah kepentingan Ayahkah hayah Tapi diungkapkan Kucaritaan-kucaritaan kehadir kucaritaan Ingat Dampak tina caritaan te Bakal ngehasilkan perbuatan Perbuatan ku yang bisa ngelahirkan Bisa perbuatan Angku kurang ngehasilkan Kerana bentuk papasayaan Kerana bentuk si eksploitasi Dengan kepentingan bakal ayah pentingnya nyeritakan permusuhan, maka ku oh Allah diingatkan kerabat manusia kadik jaga lisan marah ni bila nyeritakin kepentingan-kepentingan kehidupan -kepentingan kaduanya ini kenal kata ihsan ahsan nah lah ihsan ihsan dia bentuk semua bentuk sikap perbuatan yang ditandai tu naun Ditandai ku kebaikan-kebaikan Ditandai ku kesolehan-kesolehan Ditandai ku hirup umuh sasana Itu nyerita ketika saya Anu iya kabeh perbuatan didasarkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mata kertati Nabi kantus ditarus Mahwal ihsan Naun hari ihsan Ansahudullah ta kaannaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yaraaka Nur sepertisad anje ngabdikkeun diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah anje Itu bisa ningali Allah, fa in lam takun tarahu lakana anjeul moal bisa ningali Allah fa innahu yaraka. Ingat Allah mah sanang biasa ningali kana perbuatan, kana sikap, kana ucapan anjeun. Luka dilu'na Ingatkan Tidak iya tanya ayat kata-kata Inna syayapana yang zago bainamu Setan te senantiasa Nimbulkan perselisihan Di antara sesama manusia Kata nazago lamun bahasa ayat ini Bahasa lagi Ini disebut meravokasian Haring-haring meravokasikan cerita Sajengkal ditambahkan jadi sadepa sadepa jadi sak net net itu tadi seru si provokasian. Tidak cerita anlitik pasti bakal jadi nggak jadian. Tidak halus sepele pasti bakal nggak jadian. Ingat kurang kalap buat kurang bakal senantiasa digoda. Kuno bu, sikap sikap setan akan senantiasa provokasian dari tukang tukang bu. Kurangkan kamari ribu tahun tanggal 25 tahun kan ucapan kesempatan terpandas dalam menyeleman yang ditakut lamun cabai mahal mahatung olahnya mahal lamang bensinan na, ilmah namun Rpg mahal mengesai ma, puluk musuhu menggunakan anak tak iya mereka bahasa saat ini antiprovokasi yang anti setan, anti saya katakan akhirnya akan menolak nimbulkan papasayaan nimbulkan peluang nimbulkan kod ingat Setanlah dina berbagai cara pasti bakal masuk dirinya bakal nafas. Karena Allah best ingatkan Inna syukona karena lil insani adzuan jina. Ingat satu setan merupakan musuh yang jelas pikul sakabeh musa. Permusuhan setan lagi mulai di ayat yang manusia. Tapi Allah ja tiba orang karena Allahnya di tak kedua itu kalau Rabu kalil malai ini jauh ke arah kiri tante. Tiba halak dari setan mengarumakan perbuatan, dan wujud nama wujud fizikal nama iblis senantiasa nakon. Lah. Iblis kau tak sih ingat diturunkan, dijauhkan nah rahmat Allah pulang tarian hal untuk sapira mana nolak. Kerana hasil karya Allah Reknyiktakkan manusia tina bentuk tanah Reknyiktakkan makhluk bentuk tina tanah Yang wujud urang uram manusia Malayah tengah ada sara es Diciptakan tina senah malaikat tengah ada sara Diciptakan tina Tina cahaya Tapi nak manusia Bertianggap diciptakan tina tanah Nanti lagi Nabi kankah Allah memungkinkan kawan Malaikat kuduh menghormatikan hasil karya Allah dia. Nabi kankah Iblis bahkan nyerita. Musni, konfirmasikan ke abdi. Nang sama benda abdi kuduh menghormatkan. Nang sama benda abdi kuduh menghormatkan hasil cipta salah. Padahal kan mahluk tina tanuh ma'uruhna na'urna. Tapi kankah Allah ini a'alam ma'alaka. Nge-pikin ke iblis, walaah dia. Ya. dijauhkan jauhkan bila rahmat Allah. Tapi iblis, walaah dia kesempatan pikin dengan bodakan. Orang tuju sadar. Yang hirup orang teh bakal senantiasa. Ayat tantangan, ayat godaan. Ante tantangan godaan teh, bukan bisa melukap. Tantangan teh, memang nafsu kurang tantangan tega rupa setan, tantangan tega rupa kahaya, anak incu pamajikan dunia segala empat. Kaabianing tantangan kitu. Naha tantangan teh keur bisa dijadikan jembatan pikeun keselamatan Allah, menuju kampung atana pi justru nganibarkeun urang dina kehancuran urang sumawana kejahatan ti aidna siksaan Allah Subhanahu wa Mata jaga di cerita kertani Rasulullah s.a.w. mapatah untuk Mu'ad bin Jabal yang ada amalan-amalan yang bisa masukkan seseorang akan surga dan anak-anak Allah cek Rasul dari yang sekiru kaya Mu'ad bin Jabal nah kuring itu penuh yang dituluhkan kerana kunci ia kasa cik Mu'ad bin Jabal kan tenang Rasul Cek Rasul kufa alai tahan tahan Ya sahabat muadzin Jabal bin Yaris Rasul rahmatnya Abu Bakar itu sangat lantaran bisa kumati Rasul sakilaka ummuka Wahal yakubun yaqulun nasu ala manakhirihim wa hal yaqulun nasu ala manakhirih illa hasa al sidatihim wa hal yaqulun nasu bin nar illa hasa al sidatihim sakilaka ummuka andi mesti nyerikan tanah hati andi Lakukan yang mal, atau nak cipas orang? Lakukan apa mungkin ke atasnya? Saat lihat kaum muka wahai yang kumpulan, senari alamana. Inilah asalwa itu Allah sedatih. Ia disalatik, jalan dibustrukin karena rakyat. Iwal dikendak hasil mata bulan itu, simpuri umaja kasadena. Jaga lisan itu. Dalam tadi ada sakti yang jadi sekiranya call, call atau yang ceritakan ceritawai, ceritakan perbuatan harto senaih santai bentuk ucapan tindakan yang perbuatan kurang kudus senantiasa non, timbul kini manfaat dosa darah. Mudah mudahan, mudah misalnya senantiasa dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa dikhususkan di gaya tim Allah Subhanahu wa taala sehingga orang dipegangkan ku Allah sebagai jalma an muslim jalma an mukmin jalma an tunduk kepada perintah Allah dengan percaya akan segala aturan dan dipegangkan ku Allah Subhanahu wa taala barakallahu aleikum fil qur'anil karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikra hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu qinna huwa samiyul alim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa wa min sayyiati a'malina fala mudilla wa may fala hadiya ashhadu an la ilaha illallah la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad Amma Alladu saya ibadallah usikum wa nafsi bi Allah wa taati ilaikum tublihun an situ wasma'u ma fil quran karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألق بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وتبتهم على ملة رسولك وعزهم أيوكو بحدك الذي آهدهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق وجعلنا منهم Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina azaban nar da'awtu ya subhanallahi wa ta'ala wa salam wa akhiru da'awni alhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'idil dzil wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah